e o sambor. Bueno, baixamos un pouquinho esta música. Que de él? Que de quen a a entrevistar. Vale, vale, por veña. <ríe> e eh, eh, vamos, pois, pues, a falar con nada máis e nada menos que con Óscar Ibáñez. Un profesor. Un profesor mm -hmm. que artista, docente, eh, documentalista, investigador tamén. E gaiteiro. E gaiteiro. Claro que sí. Ven. Que eu tive sorte de velo. É de falar con el. Músico do... grande donde os axa. Desde logo. Peña. Pues vamos, buenas tardes a Óscar. Óscar, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Pues tardes, tardes,venido. Muchas gracias por atendernos. Claro que claro sí. sí. Bueno, pues, ¿cómo va? ¿Cómo va este a ver, hiperperegrinos? Hiperperegrinos. Hiperperegrinos. Sí, ese peregrinos que realmente, bueno, pronunciado así españolizado, ¿no? Latinizado. Pero O realmente é a fusión do de Piper, de, de gaiteiro e peregrinos no? Entre sí. as dúas palabras fusionadas Fán ese Piper, peregrinos, sí, Piper, sí. peregrinos Ou ese P. peregrinos se o demos eh, galeguizado no? sí, sí. Que, que non é outra cousa que eso mismo Piper, gaiteiros e peregrinos Os gaiteiros, peregrinos As Sabe, gaitas el, do el, camiño As gaitas do camiño Porque sí, o que sí. queríamos era pois pues, poñer o acento uh -huh. eh, en que bueno pois o elemento o instrumento irmán de toda Europa e uh -huh. máis representativo de toda Europa é a gaita, que sí. ademais é un instrumento que se fai popular en todo o continente pois, inda que a súa orixe é moito máis ancestral podíamos remontarnos pois, aos gregos aos romáceos, aos fenicios uh -huh. pero eh, xa Eh, postos a súa etapa de explosión en Europa ou de popularidade coincide tamén no século 12 que é o momento da, da, da, da, do esplendor do Camiño uh -huh. de Santiago, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. eh, con ese con esa premisa, pois eh, e con esa importancia da gaita como instrumento de Europa, pois un pouco xix, eh, facer estes gaiteiros perguiños, seus astidera traballando noutras etapas Pues sobre os gaiteiros do noroeste da península, non as leitas uh -huh. Asturias, de Zamora, de Portugal, de Galicia, non, naquele encontro de gaiteros Manuel Villanueva que facíamos hala por 2007, 8, 9, 10, e uh -huh. despois tamén tuve unha outra oportunidade de traballar co gaiteiros internacionais, eh, dun encontro de gaitas europeas en Cantabria que lle chamamos Jueyes, Jueye, eh, como se denomina a bolsa ou fol Eh, uh -huh. en Cantabria, non Juelles entonces aquel espectáculo chamamos de Juelles Encuentro de Gaiteiros Europeos e aí trouxemos pois, un dúo de Irlanda a Patriz Molar de Bretaña un trío de República Checa outro trío de Bulgaria eh, Gaiteiros Peninsulares pois de Galicia estaba Roberto Diego de, de Cantabria luego Simó Busqués de Cataluña un asturiano bueno entonces eh, nesta oportunidade justamente pois eu quería centrarlo e eh, como xa tubera outras accións cara as gaitas do noroeste peninsular ou as gaitas europeas, quería centrarme justamente nas gaitas ibéricas, non? Mm. Porque realmente cando pensamos na gaita, pois pues, eh, rápidamente falamos, bueno, Galicia, Asturias, Escocia, Irlanda, non? Esa non vamos lonxe. E de alguma maneira me parecía moi importante facer fin que en, en que a península, pois ainda que bueno, pois eh, hai unhas gaitas, pois que polo que sea, eh sobresaíron tanto o instrumento en sí, pois tamén gracias aos seus referentes non? e ao traballo eh, bueno, pois de moitas eracións de gaiteiros ao longo de todo o século XX, da pero hai outras gaitas, o mellor, non tan eh, visibilizadas é. que teñen tamén longuísima tradición, sí. eh? por exemplo, a Seremía en, en Mallorca, uh -huh. eh, da familia das gaitas mediterráneas como a Zampoña Italiana o Sac de Geméis en Cataluña, eh, sí, sí, eh, temos a, a gaita de Boa hai unha gaita riojana tamén, uh -huh. temos a gaita sanabresa, ou seabresa, uh -huh. eh, as gaitas en Portugal, que tamén hai diferentes tipoloxías de gaita en Portugal, está de está, tras os montes, esa gaitas de Coles, pero aí outras tamén a gaita de San Simbra, a gaita mirandesa, e mm. hai moitas tipoloxías de gaita conatopamos de gaita en Galicia, bueno, parece que falamos solo dunha tipoloxía de gaita, porque históricamente en Galicia como mínimo entre o século XIX e 20, pois pues, como mínimo había catro gaitas ben diferenciadas, pois pues, eh, ah, sí. a gaita con ronquillo, con ronquillo, a gaita simple de ronco solo, pois pues, mm. a gaita eh, tamén de catro voces, e eh, a gaita con, con ronco ronqueta, non? entonces e a gaita tamén de barquín, non? De insuflación mecánica sí, sí, non sí, que xa sí, non se soprava senón con un barquín Entón, quero decir que temos unha gran riqueza na península ibérica de gaitas eh, que o gran público non conhece entonces aproveitei esta oportunidade deste de espectáculo, este que pai peregrino se centralo uh -huh. en poñero o acento nas gaitas ibéricas non? Claro. A través de grandes especialistas que, eh, ademais, son artistas. Todos eles teñen traballos artísticos en solitario, non? Non só son gaiteiros, son gaiteiros, son artistas. E uh -huh. non só a figura do gaiteiro, sin que o elemento importante, non? Pero para levarlo ao gran público, para traelo, e eh, eh, eh, facer desta encontro de gaitas ibéricas, pois un, un espectáculo máis diserible para a poboación enxeral, Pois eh, estes gaiteiros pois, Fumos sempre arropados En formación dúo ou trío mm. Pois guitarra, con guitarras eh, Percusión, violín violins, bueno Cada un claro. elixiu o seu formato Que lle pareceu mm -hmm. más aceitado E este espectáculo pois, Foi un gran acerto ano pasado Porque gracias a esta idea pois, Tivemos a oportunidade eh, De ter o apoio Integral de Turismo de Galicia Da Xunta de Galicia E mm -hmm. que nos permitiu levalo a oito concellos eh das catro provincias galegas, non? Entonces, Ajá. bueno, pues todos estes gaiteiros eh, temos eh, a francés eh Sans de, de Cataluña, de Cataluña sí, temos sí, a sí. Adrián Gil de Aragón, a José Tejedor, o sobrenome de Asturias, a Luis eh Luis Antonio Pedraza de Zamora, Tiago, Tiago Morais, de Portugal, e un servidor que fala, pois pues en representación de Galicia. Todos viñemos a Galicia facéndose camiño de Santiago, na misma orde de interpretación dese disco que tamén foi grabado ao vivo, non é un disco de estudio, xa o sea, sí. te ten que saber que é un disco grabado ao vivo, para que vexades a calidad brillante que teñen todos os eh, artistas claro. participantes, non? E, sí. bueno, pois... Pues, eh, aquí viñemos a Galicia nessa orden un pouco tamén del este a oeste, nesta mesma orden eh, actuaron pois pues, eh, os, os diferentes gaiteiros, ¿no? <risa> la que e e xa lle digo que vamos, que foi absolutamente sí, sí. espectacular eh a hoste en estea, acollida e a experiencia de intercambio e de convivencia durante bastantes días eh representando o espectáculo Porto Galicia. Emilio, falábamos de que... Emilio, sabes, o de... O, o o o de Lumena Palleira, non? Ah, que sí, Emilio Españaeiro, que es... falávanos de que fue, mm. fue un, bueno, un, disfrute extraordinario. Nós xa escoitamos, xa ayer fixemos un agasallo a algún dos nosos ointes precisamente de, sete, ah, que, de ben, sete, que por certo, eh, bueno, pois pues, agradecerono moitísimo. Eh bueno, eh, bueno, para chamarte a ti Puxemos precisamente unha despezas, non? Eh para despedirte tamén ah, o faremos. <risas> tamén <risas> o faremos. Que eh, eh, bueno, que, que moito éxito, que, que seguro que que iso está tendo unha grande repercusión pero tamén eu quería centrarme tamén nun traballo que uh, polo menos uh, vina a túa páxina uh -huh. que ten moito que ver sí. co, co, co o novo disco de Alendo Mar si sí. sí. sí, sí, sí. que tamén nos podes falar del non? si sí, claro por suposto Alendo Mar é un traballo que publiquei en 2012 un traballo artístico primeiro en Eh, solista e artístico Que fixen E foi un traballo pois maravilla non? Porque ese un traballo Que eh, gracias a, Sobre todo a experiencia de moitos anos Dende o ano 97 hasta 2010 máis ou menos pois Recorrendo a América A través mm -hmm. eh, da Secretaría Geral de Emigración polos centros galegos Impartindo cursos de gaita pois, Teve unha oportunidade de empaparme De toda esa galeguidade Tamén eh, da Galicia exterior E eh... E de músicas colaborativas, porque, teño que, o sea, eu que digo, os vascos, os navarros, os andaluces, os irlandeses, cubanos, argentinos, claro, venezolanos un, un disco, e brasileiros, non? Un disco ¿no? de colaboracións tamén, que, sí. bueno, pois pues esa irmandade, non? Atlántica, non? Esas, tratar de representar esas sinerxias e esas eh, irmandades a través da, da música, de, en, as músicas de ida e volta, non? Esas mm. creadas eh, polos por os camiños do Atlántico, non, cos emigrantes que levaban uh -huh. a música daqui para alá, pero sí. tamén que trouxeron non, trouseron pois as novas músicas e as novas dos países de acollida, non, e a súa cultura tamén que afixeron propia, non? Pues, Entonces a... un pouco alendo mar pois, eh, versa sobre iso todo. Eh, por último, outra cousa que non podemos desbotar e aproveitamos xa que te temos aquí na antena, pois falar de, de ese traballo que sigues investigando, que sigues traballando con respecto á música ta, tradicional, eh, eh, bueno, pois mm, recreaste nese, nese último que ten moito que ver con, en que danzas sonoras e eh, que ademais ti pos na túa página de Facebook sobre Ricardo Ricardo Portela, non? Sí. Hombre, oi teilo que Portela que todo un referente, non? Para mi un dos máis importantes mm. do século XX bueno, está Abilino Cachaceiro, Gaiteiro Soutelo eh, que foi tamén unha estrela, non? Un guía para o próprio Ricardo Portela, pero bueno, para mi Ricardo Portela realmente ten eh, un, fai un punto de inflexión eh, nos gaiteiros de todo o século non? Eh, sistematiza eh, a ornamentación mm. eh, un gaiteiro que además ten un discurso non solo un intérprete sino que ten un discurso tamén Eh, de eh, eh, posta en valor da figura do gaiteiro, non, que estaban estábamos noutros momentos antes os gaiteiros, pois, o mellor non eran tan ben recibidos, non, ou tan valorados, sí. entonces el fai un traballo importante sobre a posta en valor da gaita, da figura do gaiteiro. Eh, bueno, creo que reúne unha serie de de de condicións eh, que que non mm, que os destacan, ¿no? non é un gaiteiro sí, sí. máis, ¿no? é mm. un gaiteiro que realmente absolutamente referencial, y logo ten unha brillantes mm. e unha exquisitez interpretativa. ¿no? entonces bueno, pues sí que levo moitos anos trabalhando na súa figura, xa en 2008 publicábamos aquel poleada mm. da Rías Baixas, somenaz con mm. por Ricardo Portela mestre, con edicións do Cumio, un traballo colectivo con máis de 30 artistas participantes ao redor da figura de Portela, En 2017 publiquei Aires de Pontevedra grabado coa súa gaita original Conei. en toque fechado, sí, sí, pois un para conmemorar o 25 aniversario do seu pasamento, e nestes anos nos que pandémicos coincidiu en 2020 pois a celebración do seu centenario de nacemento, que bueno, foron uns anos moi complexos para sacar proxectos adiante e agora que se cumpriu eh, fainada o mes pasado cumpriu seu 30 aniversario do seu pasamento, pois quisen retomar eh, un traballo ao redor del que eu tiña pendente que era a revisión de da súa discografía comercial e iso que no que estou traballando que bichos publicitando no meu Facebook e que nada, sí. espero que dentro dun mes sí. te axa en distribución. Faltanos mm. a fabricación Eh, do estoso, sa que aparte eh, de diseño está realizada, os, os contidos e tamén os CDs de audios están fabricados e nada, en breve eu penso que en un mes ou así estará poderemos falar del si, si queredes volver a collerme no programa. Claro que sí, oh, Hombre, tantas eh, moitos parabéns Óscar, eh, de verdade que, que te agradecemos muitísimo e para nós ser un privilegio, unha honra de... Por certo, quería destacar unha cousa que está a facer Rubén Tro... Troitiño, non? A lina na zona que en Terra de Montes. En sí, terra de Montes, los, extraordinario, los... verdad? Los... Tamén sí, ese documental. Amigo. Documentación. Mira, o propio o propio Rubén pois pues, gravoume el Eh, mm. o disco de Ricardo Portela o, o Aides de Pontevedra en 2010, mm. o ah, técnico mm. de grabación tamén o xa sea que temos moi boa relación e é un rapaz moi moi moi serio, traballando moi mm. documentado, está sí. ponendo unha labor moi importante eso, eso. Eh, na contorna de Soutelo o redor dos de Soutelo pero non só centrado neles, neles uh -huh. digamos que en primeira con máis sin importancia, pero está facendo unha recolla de información de todos os gaiteiros e de todos os músicos de Terra de Montes. Non? E me parece unha labor maravillosa que está a facer e hai que destacarlo tamén, claro que si sí. Pois, pues, eh, volvendo a Ricardo Portela, sempre dicía que el sempre ala, a, alabando sempre o gaiteiro, porque eu teñi oito unha vez como votando unha crítica, porque dice eu o gaiteiro non está ao mesmo nivel que unha orquesta dice eu non toco mm. si sí, se refería a eso tiñou <risas> nos contratos non eh, sí. eh, nos contratos poñía claro porque eh, hai que poñarse no contexto donde claro. en esa época pues, os gaiteiros non se daba tanto no. prestigio non, tanto valor entonces ele exixía justamente por esa teima del sí. de poñeren valor os gaiteiros exixía por contrato que nas festas nos cartéis publicitarios o seu nome o nome do gaiteiro que vai participar, eh, o nome del que fora na mismo tamaño, el letra e tipo de letra que a orquestas, decir que os que os artistas máis destacados que ponen entonces eran as orquestas. Entonces bueno, pues me parece pues algo que brillante eh vamos, es único, yo no conozco outro caso de un de gaiteiro que que fixera sí, algo sí, así, sí. ¿no? resplandente. Y a mí me consta de de testimonios, testemunhas de de gaiteiros contemporáneos que, que me dixeron que, que máis dunha vez eh, marchou sí, sí, sí, sí, o sí. lugar da festa, non estaban as cousas como eu queria, e eh, chao <risa> a mi fai me gracia porque cando saio sai o escenario, porque tiño escuitado moitas veces con aquel respeto, un respeto público porque como el dicía, é quem paga e entón, pois, pues, dice, hai que darlle esa satisfacción e os que vimos aquí dice, xa vimos preparados uh -huh. Uh -huh. é un valor un valor de, sí, sí, de sí, músico sí. tradicional músico, músico uh -huh. se dedica a algo determinado e que é trabalha uh, uh, pues ese, ese instrumento para después ofrecer a, a súas pezas si, si él se considera un profesional pois, pues, lóxicamente, pedía que ese sí, respeto tiña, existía él, él, realmente, pois, pues, tamén mmm, falaba aquello de que el tocaba porque escuitaran, non sí. para Ajá. que a xente comera, non, non para sí, sí, amenizar, sí. tal, senón que realmente eh, buscaba tamén ese respeto porque o inteiro uh -huh. pois pues, ese mesmo traballo ese mismo e ese mesmo valor, pois pues, que, que era outro músico, músico. E, entonces pois pues, me parece moi importante, gracias a figuras como a él, pois pues, só gozamos dunha visibilidade e eh, dunha uh -huh. posición social pois pues, moito mellor que que en outros que en outros que en outras épocas, pero bueno, hay que seguir trabajando, eh, non está todo sí, non eh? está todo conquistado, hay que seguir <risa> sí, sí, a sí. dina, que a veces nos dormimos e pensamos que eso está todo feito e eh, no, non no, é verdad, no. non está todo feito, hay que no, seguir trabajando. É in visibilizando e poñendo valor os nosos músicos tradicionais uh -huh. que son a base da nosa cultura. donc sí, es. eso sempre hai que seguir traballando nessa liña. Uh -huh. eh, eh, poñendo tamén valor esa, ese rescate desas de, de pes musicais que eh, bueno, estaban interpretadas cu bueno, pues cunha eh, dignidade enorme, non. Uh -huh. Totalmente, sí, sí, muy él piso un traballo maravilloso, suas grabacións a mí me parecen que son un tesouro y que justamente por eso vamos a hacer ese traballo de compilación y y redición de actualización uh -huh. para que as novas xeracións, que mellor non teñen acceso a esos soportes pues, pois máis antigos e uh -huh. tal, pois pues, poñelas Eh, todas xuntas a disposición das novas aseracións para que eses referentes sigan estando aí accesibles e uh -huh. porque foron fonte importante para grupos, por exemplo, como Mille nos seus comenzos, sí. para Gaitéiros como a min, que somos dunha aseración posterior e tamén para as novas aseracións de Gaitéiros siguen a ser fontes eh, moi importantes eh, as que eh, sempre... Eh, ter acceso uh -huh. para a nivel de repertorio interpretativos, du ¿no? Esos referentes pues son son muy importantes que no nos perdamos de vista. Du documentación musical que, que tiene un espacio bastante longo, ¿no? Donde 68 hasta 91, ¿no? La sí. ver, ver, verdad sí, es ve que es una sí, recopilación enorme, varias. ¿no? sí, se ten aí tres discos publicados, un coiro meu irmán Jesús no 68, Irmán Portela, logo xa sí. no 80, no 89 e eh, eh, no 90, non? Que que graban Eh, Festa en Viascón e Alborado en Cotovade que son os seus discos eh, en solitario De logo ten unhas achegas, unhas colaboracións en outros discos no Instrumentos Populares Galegos de Folk, o grupo didáctico da Universidade Popular de Vigo en 87 hai unha grabación eh, en directo que se lle recolleu nome nasse o sea Afonso en 85 en Castrelos e mm. que se publicou xa unha vez que el Finara a pora por ano eh, 99 se publicou eh, el Xanon Vigo esa grabación que en vida e sí, sí, sí, tamén a, unha, unha actuación eh, que se fixera en Celanova nunha xuntanza internacional de gaiteros no que ademais fora el o e o propio Vitorino Núñez, presidente do Parlamento galego, pois, de, de fixera entrega dun recoñecimento uh -huh. eh, pois, esa actuación en vivo que a gravar a Radio Galega, pois, foi publicada no 92, a despois de que el morrera uh -huh. eh, tamén en eh, esa colección maravillosa, que penso que piso moito ben que foi aquela colección Fonoteca 92, Ajá. que viña o Correo Gallego sí, sí. e que, que realmente pues, fixou unha labor tamén importante de difusión na altura mm. non? Sí, sí. entonces bueno, pues recollemos todas esas grabacións para que estén aí todas un tiñas e que quem quera chegarse a la figura de Ricardo Portera, que para mi é un dos grandísimos referentes e que eu levo na miña interpretación sempre, eu si toco como toco, pois pues, é tamén mm. unha moi boa parte eh, por, por, por seguir un pouco a liña a Estela Porto Ricardo Porto, ¿no? claro, claro. pois pues, de verdade de verdade verdad, verdad, que te agradecemos moitísimo bueno estaremos atentos para cuando porque ti dices que pr prontinho en, ¿no? en breve, penso en breve que ¿no? un, un, un mesinho máis ou menos vale. pode faltar para que este pues, traballo podamos presentar estaremos atentos vale. estaremos atentos e che moitísimo non somente a tua participación sino a, a estes minutos que nos dedicas que sempre son importantes e interesantes para que a nosa audiencia saiba desas novidades importantes Tan interesantes vale, con respecto a, vos, a nosa gaita sí. A vosa disposición sempre unha aperta para todos os vosos ointes e aquí estou para calquera outra ocasión, moitas gracias Moitas gracias, gracias a ti Oscar, Oscar, pues, Oscar. E moitos caro. éxitos Até eh, logo Bueno, programa de hoxe vamos finalizando aquí con esta grande música que nos deixou Ibáñez Ibañez. Y, eh, así que, darlle a gracias como non a Fernando por acompañarnos aquí. Gracias, Fernando. Sin sí, él non podería sair esto na antena. Onde no. é que Graciñas técnico. <risas> eso. Eso. Eso, eso, eso. Bueno, queridos oyentes, como sempre a fin semana, o Xoves A mesma hora comenzaremos otros dos horiños de la noche Eso eh, Como digo sempre A ser felices eh, Que anoite se eixo vosso descanso Y arrua a liberdade De co Xoves creen